Златният хляб Някога в едно малко селце живяла жена на име Мариан с единствената си дъщеря, Нарциса. Мариан била много смирена и добра. Нарциса обаче била пълна противоположност. Вижте, била неописуемо красива. Приличала на жива кукла. А най-забавното е, че била самовлюбена до нема къде. Нарциса, ще ми помогнеш ли да опечем хляба? А? Няма как, мамо. Брашното ще напръши ясните ми блестящи очи. Хм -хм -хм -хм. Нарциса, ще ми помогнеш ли да засъдя семената? Какво? И защо да го правя сега? Ами ако мръсотията полепне по красивите ми пръсти, по-лошо. Ами ако отида по лицето ми... Ах. Е, това бил проблема с Нарциса. Тя считала себе си за толкова велика, за да върши каквото и да било. Много ухажори идвали да искат ръката на Нарциса, тъй като красотата й била известна над Шир, но тя ги отхвърляла всичките доста грубо. Защо вчера отпрати нези мъже? Виждаха ми са мили. Не говориш сериозно, мамо. Единият беше с толкова малки очи, като на птичка, а другият имаше огромен нос. Не бих искала да съм наблизо, когато киха. Ух. О, а последният? Спри! Не! Не искам да слушам повече. Това, което аз видях, е, че тези мъже бяха наистина мили. Скъпа моя, трябва да знаеш, че красотата не е всичко. Мамо! Трябва да осъзнаеш, че заслужавам някой принц или рицар. О, скъпа! Една нощ, докато тя спяла, майка изстояла е отстрани и я е наблюдавала. Милото ми дете, толкова си хубава, красива си, но не се интересуваш от нищо друго, освен от красотата си. В този момент нарциса започнала да се смее в съня си, Майка й останала повече от изненадана. Колко хубаво! Сигурно сънува нещо доста забавно. На сутринта, да, когато нарциса се събудила, още се усмихвала и се кикотала. Ето, съкровище! Кажи ми какво сънува с нощи. О, мамо, беше толкова невероятен сън. Знаеш ли? Имаше един принц, който дойде при мен и ми каза, че иска да се оженим. Пристигна със златна каляска. И той също беше облечен от глава до пети в злато. Какъв глупав сън. И знаеш ли, кое беше най-хубавото, когато бях със сватбената си Рокля, която беше от злато, разбира се, всички се взираха само в мен. Нарциса, но няма нищо изумително в този сън. Той всъщност е доста егоистичен. Ох, мама! Не знаеш какво приказваш. Този сън ме накара да осъзная, че трябва да се храня с много по-възвишена храна от тази, която ям тук. С хляб направен от злато. Само си помисли. Горката майка на нарци била толкова притеснена за дъщеря си и как ще живее занапред. Същия ден, двама приятели дошли да навестят майката на Нарциса. Това били и Мели и Тери. Тримата били приятели отдавна. Но Тери и Мели имали тайна. И двамата били вълшебници. Нещо, за което майката на Нарциса изобщо не знаела. Тери, Мели, о, колко е хубаво, че ви виждам. Мина много време, нали? Отдавна беше. Как беше при теб? О, много добре! Но щеше да е още по-добре, ако. Само ако какво? Ах, само ако дъщеря ми Нарциса беше поне малко по-разбрана. Мариан разказала на мелиитери всичко за Нарциса и колко е притеснена за нея. Иска да се храни с хляб, направено от злато. Какво да правя с нея? Е, ами ако мечтата и стане реалност... Хм, би било чудесно, нали? Е, няма значение. Предполагам, че ще порасне и ще разбере. Нека да говорим за нещо друго. По-късно, Мели и Терри се сбугували със своята стара приятелка и тръгнали като тайно се подсмихвали един на друг. На вечерта майката и дъщерята се приготвили за лягане. Мама, ама наистина искам сънят ми да се сбъдне, знаеш ли? О, Нарциса! На другия ден, докато Нарциса и майка и е били навън в градината, една златна каляска се приближила към тях. Била обсипана с скъпоценности и диаманти и изглеждала зашеметяващо, щом спряла. Един красив мъж слязал от нея и погледнал към Нарциса? Тя била изцяло поразена от неговата красота. Мама, мамо! мамо! Сънят ми наистина се сбъдна! А, а, какво? Здравейте, дойдох да поискам ръката на Нарциса за жена. Но, откъде знаеш името и кой си ти? Аз съм Теренс, ангела на късмета. Името на дъщеря ти и нейната красота са известни по целия свят. Ето, донесох ти подарък. Майчице, с радост, с голяма радост ще се омъжа за теб. Какво? Но ти едва го познаваш. Не може да тръгнеш с него. А, що за нелепост. Той е богат и красив. Какво повече да искам? «Зараз предложението ти!» И така се качила в коляската му и без дори да се сбогува с майка си, потеглила с ангела. Докато пътували, коляската изведнъж влязла в един вълшебен портал. Там преминали през район с каляската Коляската подскочила застрашително и нарциса много се изплашила. «О, леле! О, не! Какво е това? Не се тревожи, скъпа! Всичко това скоро ще свърши! И така изрека това, каляската минала през друг портал и се оказала на пътя пред огромен и великолепен златен замък. Нарци са била изумена от цялата красота, която видяла. Еха, толкова е красиво! Знаех си, че заслужавам богатство. Знаех си, че ще ти хареса. Каквото пожелаеш, можеш да го намериш тук. От най-прекрасните рокли до най-вкусната храна. И всичко е в моя дворец. Еха! И като говорим за храна, така огладнях след това препускане. Умирам от глад. Може ли да хапна нещо вкусно? Разбира се. Ето, запознай се с Мели... Е, Мелиса, тя ще ти донесе каквото пожелаеш. Здравей, нарциса. Слушала съм толкова много за теб. Горкичката, гладна си, нали? Хайде, да отидем на масата и ще ти донеса храна. Ола. благодаря ти. Отишли в трапезарията. И там на масата стояла най-удивителната храна, която Нарци са била виждала. Храната изглежда невероятно. Защото е такава, сладката са направени от рубини. Салатите е от изумруди, а хляба ето там е от злато. Златен хляб? Колко хубаво! Това сладко ще си подхожда чудесно с хляба! Тя намазала част от рубиненото сладко върху него и отхапала голяма хапка. Оу! Толкова е твърдо! Не мога да го ям! Е, това е хляб, направен от злато. Затова е най-изтънчения. Но ако не можеш да го ядеш, да ти донеса ли сребарен хляб? Сребърен ли? защо не хъпнеш нещо друго? Но аз искам обикновен хляб. Хляб, който мога да ям. Нямате ли такъв? не. Дъщата булка на моя сир Трябва да ядеш само златен Трябва да ядеш само най-доброто Нарци са огледала всичката храна Но била съкрушена Защото тя не ставала за ядене И започнала да плаче Пуснете ме да си и да не искам това Но храната наистина е хубава Ето опитай от златните картофи Много са вкусни и след като се оженим, ще ядеш от всичко това. Мислих, че харесваш луксозните неща. Не, не, не искам да се омъжвам за теб. Искам у дома, при майка ми. Искам си у дома. Мели и Тери се спогледали и okay. си смигнали. Е, що наистина искаш това? Ще те върна у дома. Терънс върнала разплакането и нещастна нарциса у дома. В каляската тя размишлявала много за избора, който била направила. Щом стигнала до дома, тя се втурнала към майка си, която седяла на тъжена в къщата. Мамо! Мамо! Върнах се! Нарциса! О, милата ми дъщеря! Мислех, че повече не ще те видя! О, мамо, толкова те обичам и беше права. Външността и богатството не са всичко. Златният хляб бе безполезен и не можех да го ям. И мъжът. Ух, нищо, че беше красив. Аз изобщо не го интересувах. Но, скъпа моя, осъзнаваш ли, че точно така ти се отнасяш с другите? Знам. Толкова съжалявам как се държах, мамо. Сега всичко е наред, след като си видяла грешката си. Хайде, да те нахраня с нещо хубаво. От този ден нататък, Нарциса се променила. Отначало и било трудно, но бавно и търпеливо, станала много по-добра. Един ден, Мели и Тери отново дошли да навестят Мария. О, привети на двамата! Е? Кажи да Мариан, как е сега Нарциса? Мариан им разказала всичко, което се случи. И от тогава тя наистина много се промени. Така ли? Предполагам, че вече няма да поиска златен хляб, а? Знаеш ли, Тери, ти всъщност малко приличаш на онзи ангел. О, как ви ги говоря? Как би могъл да си ти? Вие двамата сте толкова хубави!